more than on his Hode berriz ere Bilbo iria irratiko estudio eta tic, lanaren ekonomia eunta ez daki hogeita bat garren saioa egitera ega urba gure betiko azken epe honetako lantaldetako eki etxe barria, kaizo eki? Opa, gunon! Eta baita ere, Andrea de Bixente, kaizo Andrea? Jarrate leon! Bueno, gure gaurko gai monográficoa apurtxu bete esa en bigaietan banatuko e, dugu, e, gure gai nagusia edo martxoak sortzi e, izango da, eta horretarako e, lehendabizi Bilboko e, berparkatu bermeoko mugimendu feministako kidea da Leire Asensio, e, izango dugu Ispide eta gero e, Euskal Herria Kontinentaletik Genova beroko irigo, lanaren ekonomian oiko kolaboratzailea eta baita E, argiako kasetaria izango da, hori, ba, baiti Baionatik eta Frantsiara begira be bai egindako martxoak 8 mobilizazioak eta aldarrikapena inguruan. Horren ondorioz gaurre Euskal Herriko Unibertsitatean greba eguna izan da, horretarako gure lantaldeko kidea daneki Etxeberria izango da baita EHUko prekarioen komite edo batxordeko edo kolektiboko kidea eta gaur egindan grebaren inguruko e, valorazioa egingo du zuzenean eta bukatzeko datorren astean, ma Artxoak 12, e, ela LAB komisiones e, Estilas eta SKak deitutako e, e, sektore publikoko grebaren inguruko ausnarketa egingo dugu Sonia Aldabe, Komisiones Obreras irakaskuntzako verdura donarekin. Hori beti ere hasiera batean sindikalagendarekin hasiz izango da gure gaurko menua lanaren ekonomia saioan. Aurrera Ba, urrengo egunetako e, sindikal agendarekin azteko, gaur martzoak zei dituela Bizkaian urdu li zen Mekaner-enpresako langiak greba moagabean daude Otzailaren bostetik Estelantisek abiatuteko izte eta deslokalizazioa prozesua gelditzeko, zeinak ba, egun da berroita sortzi lan jarri dituen kolokan jarri dituen <totipen> kolokan Eleknor, iberdolaren txat manten ulanak egiten dituen enpresa bat, greba mugagabean dago, martxoaren bostetik, langileek bizi duen prekarizazioagaitik. <mulik> greba mugagabeekin jarraituz, eakeo ambulantziak eta osasun garraiotako langileak, greba mugagabean daude, hotzairen emberetzeetik, hitzarmenaren negozesioa desblokeatzeko helburuarekin. Bizkaiko furu alundiko garbikuntza langilek ere, greba egin dute gaur, 2008 batik hitzarmenik gabe daudelako, horrez gain, martxaren amabian, amairuan, emeretzean, ogeian, eta ogeita batean ere, greba agunak iragarri dituzte. Aire, konke, baila, baila, baila, albaso, di Nafarroan, Lekarosko Losis Pharmaceuticals enpresako langileak, greban daude, hotzailean ogeitik, lan itxarmena lortzeko. <fie> Duta, baina beinas, gata, igurri, eta gazte izen, Labs, e, Eta Labs, Estela Zeta Ezeka eta Martxoak iru elkarteak agerraldi masiboa egiten ari dira justora inseiretan e, Martxoaren iruko monolitoan igandeko bortizkeria poliziala eta errepresioa salatzeko <gurri> Eta gaurko mobilizazioekin bukatzeko, ba eh, irakasle eta ikertzaileak eh, greba izan dute gaur edo izan dugu gaur, irakasleen lan baldintzetan prekari eh, gertatu den ba, prekarizazioaren aurka, batez ere ordezko irakasleen egoerari begira. Hori gaur, eh, bueno, gaurri egon diren deialdiak. E, bihar martxoak zazpi, zehar errefusiatuen laguntzarako batzordeko langiak, Euskadin lan egingo dituzte, e, ordubietatik lauretara, esku hartze sozialeko itxarmena aplikatu diesaieten. Hori dela eta bala lan ustekeiago iragarri dituzte martxoaren amairutik hogeira. Bizkaian, Ugaoko Enbases Universal, enpresako langiak lan egingo dituzte bihar, Eh, enpresak, irogi sortzi, lanpostu langile kaleratzeko ere, ere bat aurkeztu duelako. Eta biharko deialdekin bukatuz, andoain zapa perri, andoain dagoen zapa perribe enpresako langiak, greba muagabe hazeko dute bihar, itxarmena, berpistu gabe dagoelako, berriztu gabe dagoelako, bimila eta hamabitik. Martxoaren sortzian, e, badakigu, emakume langiaren eguna izango dugu, hori dela eta mugimendu feministak zenbat mobilizazio antoladetu ditu Euskal Herri osoan, eta batez ere e, lau hiribur bilbon gazte izen, Donostian, Iruñan eta Bayonan. E, eta orduan, ba, bueno, mobilizazioak egongo dira, eta gero ikusiko dugu zehatzago ba, zer dan horretarako orreta, barkatu be, prestatu digutena. County, naiz, naiz, eta martxoaren 9an, larunbatean, Bayonan, orain dela 2 urte lenean arisen Mohamed Kitchou Kitchowi langilearen, eh bueno, e, langile hau lan egiten ari zela hilzen eta e, la, ba horren honen e, mobilizazioa egingo dute Amaiketan Aldaz Logen bulevarrean 30 38 zenbakian. Eta larun batean berriro ere, abenduko eta urtarriko greben ondoren Bizkaiko Kirolde egitako azpi kontratatukatako langiek beste egun bat egingo dute itxarmen itzarme, berri baten alde. Martsoren amabian, azte artea, zerbitzu publiketan greba deitu dute sindikatuek, zerbitzu publikoak eta lan baldintzak obetxearen alde. Martxoaren 15 datorren hasteko ostiralean Batu Etxe Bizitza Sindikatuak kontzentrazioa ditu du Zeitarretan Arresgoiti Plasan, eh ba, udalak eta Atxalarren enpresak hainbat bloketako bizilagunak 11 familia zehazki etzegabetu nahi dituelako, hor ba, beste beste etxe batzuk egite eraikitzeko eta horren e, ba, aurrean ba zenbat familia kalean utzi go dituzte eta orduan birralo jatzenduin bat E, eskatzen ari dira e, bizilagunak eta e, batu etxe-bizita sindikatuak. Martxoaren amazeian, datorren azteko larun osasun publiko eta kalitatezkoaren alde manifestazioak ditu bituzte ea, eaeko eko hiriburuetan iriburuetan amabietan. Martxoaren 17 Bizkaiko eskerraldean eta Maiatzaldean manifestazioa ditu dute, enplegu duin eta bizi baldintza duinan alde amabietan etan plazatik plasatik no hasita. Martxoaren 18an Bilbouseko langileek lanu, bueno, Bilbouseko langileak lanustak egiten dabiltza eta astelen honetan egun osoko greba egingo dute. Euren hitzarmena berritzaren alde en e, bederattzian langilek greba mugabe hasiko dute, eta oraindik erabakitzeke dago, ea greba mugabeba izango den egun osokoak edo lanuzte partzialdunak. ditute baina Martxoaren heeretzan haste artean Bizkai bueko langilek oringo eginguenek greba, langileen kontrako eraso erasofisiko eta ahhokoak gora eginten ari direlako eta langilek ba segurtasun eza esa horren aurrean ba es konponbideak e, lortu nahi dituztelako Martxoaren 20 ikasle abertsaleak ikasle greba egitu du hezkuntza, negozioen eta inposizioen hezkuntza borrokatzeko Eta ja e, sindikal agenda honekin bukatzeko Martxoaren hogeita zazpian, Bizkaiko elikagaien merkataritzaren sektoreko hitzarmenduen baten alde greba egingo dute langilek, baita martxoaren hogeita marrean ere. Eta hauek dira, urrengo egunetarako jaso ditugun deialdiak. koak kanta entzun duzu eta hirietatik harratago joanberrek esan duen moduan, enmartzoak zorzi herrietan ere izango duen oiartsunaren garrantziari helduz, leire asentzioak bermioko mugimendu feministako kidea eguna nola bizi eta antolatzenaren erakutsiko digu Arratzaldeon, leire. Haa arraratalde. Ba, pixkat ezaguttzeko ezin da bermeoko mugimendu feministaren egitura olan orokorrean hart uta edo eta eta haren Bueno, ba, burtsu beko katzeko, nahi bada zuen konteko dut zuen dondik da torren. Hoi dala, uh -huh. mamboz bat urte, e, zaregin ikbeiten zantalde feminista sortu zan, uh -huh. eta, bueno, bat gatazka batzuk zirela eta, e, e, disolbatu dizol batu egin zan. Bueno, Batzutan bentsetan dugu talde feministotan ez dala gatazkarik egoten, edo ez dala... E, ori ez botera harremanik gertatzen eta bueno ba konturagatu ginen horretaz eta lanketa bat egin du gosemi suma laberekin eta bueno ondorioa izan zen disolba ez, eta hortik ba aukera bat gertatu zen, eta bi talde sortu ziren eh sorgiñorra deituniko bat eta beste norez taldea ni norez taldekoa naiz izan ere mm -hmm. Eta, ba, beno, honekin, e, e, ba, jente gehiago urbildu bi talde horretan, ez, leengo erdia eta erdia gitik gara bera, eta gero, ba, jente gehi zau, Eta talde bakotak bere dinamika izan zuen, oso no moldatu gara ordutik. Eta, bueno, ba, eme sortzi eta e, azarako eta bosterako e, batu izan gara, azkenengo urte hauetan. Eta holan sortu dugu e, bermioko mugimendu feminista berez mugimendu bata, ez da kolektibo itxi bat, mm -hmm. eta baina hala ere bai e, dauela talde motore bat, hamar amabibat e, emakumeko esatzen duguna, eta e, hori, ba, dira, e, talde feminista hoietatik e, datorren jendea, gero e, ernaikon eskagazteak ere e, mm -hmm. urbildu ziren, eta norbanako ez osatuta. Itaiakoekin mm -hmm. ere saiatzen gara remana izaten, baina bueno, nahiago dute bere dinamikan parte hartu, zaiatzen gara alkarri ezapaltzen, eta bueno, harreman kordiala ona daukagu. Mm -hmm. Baina ez dira gure mugimenduko parte. Orduan, ba hori politikoki aktiboago dagoena mugimendua esango dugu dala, e, taldeak baino, Eta, eta hori, eta erreman handiak gu e, eskualde maian, e, eskualdeko talde feministakaz, bat ezbe, ba, e, gernikako sare feministiegaz. Mm -hmm. e, azkenengoa, zaroak ba, ogo eta marran antolatzeko da batera ibigigada, eta, eta eskualde moduan, ba, ba izaiaten garela indartzen apurtzu bat. <gülüyor> eta lan hildoen e, e, lan hildoen buruz galdetu doztazu ba, orain ze momentuan e, ez dakite konturatu zarete baina e, oso, oso urte latxa pasadugu uda batez ere, bermio izen da 2008an eraso gehien jasan izan da bezen e, errietariko bat, mm -hmm. eukidoguz e, berrogeta bat eraso berdinetan, bai, eta 2008an dakigula bost eraso gertatu direbe, bai Orduan gure lentasune, ba, ba hori da, ez? E, herrian emoten diren violentziak identifikatziea eta horretarako ba, ba lau helburu ipini duguz hartonen, da la eh indarkeria machista eta LGBTfobiarikadeko Erria eh, nahi dugula horren aldarria egitea eh, eraldaketa sozialerako eremu ez berdinetan lan egin behar dogula bakoitzak bere ardura hartuz hau da. In eh, instituzioak bene tokitik eh, eh, norbanako personak euren kuadrilan neuuren txoko eta neuren eh, lan eta eta herri mugimenduetan ere baizista, bakoitzak hartu behardo guz gure aukerak bai ere bikoteetan bikote harremanetan eh, eta eta bueno, bizitzako hor guztietan. Eta, e, gero, e, eskatzen duguna behar, e, kalitartezko berdintasune politikat dira, eta, eta fokoa ba erazotzaien ganea, ipintzea, inolaz ere erazotuen ganea. Mm -hmm. Naiduguna da, e, zain du, gainera badakigu herri batean gauzela, hemen txutxumutua zabaltzen gire oso azkar, eta hor ba hori mosteari begira, eh, ba lanketa egiten ari gara. Mm -hmm. Eta txelan antolatu zue martzoa sortzi herrian berta, no? Zein txukizango bermeoko e, ekintzaseatxak edo leire? Bai, e, ba, bermeoko movimendu feministak erabaki genuen mania deitzea, beste urte batzutan e, asanblada irekiak eukidogu zurtarrietik, baina bueno, horto nestuago ibile gara eta e, bueno, azkenean ba, manifa berezi bat egitea bururatu zaigu eh Ausolan eta Asamblea Informativo bat e, eitu genduen eta horretara ba emakume e, talde desberdinak eitu gendu zen herrikoak eta holan danon aldarriak batuko dugu ze, egun horretarako ez eta hurbildu direnak herriko ba, e, taldiek isen dire baongi etorri barruko e, damu Senegaldaren emakumen elkartea zaldika enpresako e, komiteko emakumeak izan ere ertzen dauz duela bi urtetik Eh, ez dakite eh, agenda sindikal, eh, sindikal agendan egindo zuen eh, deialdia, baina, bueno, bestela probetxatzen dut, eh, hosti dalienbe bai ordua terdietan elkarteratzea deitzen dute salikako enpresakoak eh, baerte horrekin amaitzeko. Eta, bueno, gero Emakume pensionistak ere, e, dira, e, gugaz, eta, e, ere aurton, e, eh geitu dira gugas, eta eh Bermeoko Tamborra 10. Iza nere aurton tradizioari planto eingozi, arte oso tradizionala izan da e, emakumeak eta gizonak banatut egon dire, ba gizonzuk aldariak, emakume kantinerak eta alako gauza retro bat izan izandabe eta bueno, ba orain apurtzu bete eh aurrera da dabiz, mizotasunaren alde egiten eta ba bueno, ikusi naiz eta guk jarpenak izan, biztotasun horregaz e, ba, bueno, eurek e, nahi izan dugu zide, ba, bestu, eta eurekan imatu dira, orduan e, elkarrekin lan egingo dugu. Okay. Eta, eta hori, ba, e, prestatu dogune izenda, ba e, manifestazio bat, e, Bermioko goiko plazako e, goiko plazan batuko gara, eta zira e, folkloriko txu bat eukiko dugu, ba, adarrak, e, txalaparta eta bertzolari gaztiekin arratzaldeko zazpitetan izango da, eta gero Herriko Berton Elkartea dela merkatarien Elkartea, heriko Elkarteak ba, dekoratuko duigu goiko plaza emakume inspiratzailekin herriko emakumei egingo dioten nomenaldixiki bate bat. Uh -huh. eta gero i, ibilaldi laburtsuua bat egingo dugu oingoan, Eh, izan ere ba, uste dugu eh, detailetan fijatu behar garela eta orain arte ba, oso maniluzeak eindoguz, eh, askar joan gara eta burtsu bet kapazitista edo iruditu jaku. Orduen, ba, emakume pensionista pentsio, joango dira erritmoa eroaten, beraik eskatuta eta bueno, adostu niko zerbait eh, egiteko, eta horrela, eh, badan opegongo gara pozarren eh errimo guztiak errespetatuz. E, eh gada e, salikan gara eh Salikaen erriko plaza batean taraska deitzen dana oso signifikantoa dana emakumeontzako eta bertan ba ekintza bat egingo dabe eh Salika enpresakokoe emakumeiek eta hostien ba eh sartuko saigu eta amaiera sorpresatzu bat egongo da e, dantzataldearekin, dantza taldearekin alkartasun dantza taldearekin eta tamborradarekin quero manifestua deituko dugu eta utsean ba nahidabenak eh borrokarekin e, ba ba botako du edo, edo ez udala gainera antolatu du eusen kontzertuak egongo da la furia eta dracuinen e, ikuskin bat beraz ba bueno ukiko dugu kausa guztietarako espazioa sekulako sekulako eska neska apunta a cárcego eta gine talde osotea gara, eskara hirietatik, eh, hirietan eitzen den eh, bestera eltzen, baina, baina, bueno, mm. ba, ba, beintzete taldeak eta animatu dire, eta elkar lanien gau, semakume dezberdinek, eh, eta, bueno, ba posikausalde horretatik bai bai la, lan la ederraneska surio <laughs> na alde horretatik aizu azaldu ituzu taldearen lan lanildo orokorrak nahiko sehatzakaldi berean baino egun horretako martxa txortiot aldarrikapenak zeintzuk eh, dira ezagite bate egiten duzuen euskalherri osoko talde feministen lelo ofizialekin edo beste sehatzik bat aldarrikatzen duzuen ere bai hori eta aparte edo <laughs> Ba bai, eh Eskalerriko mugimendu feministeek eh saintze eh saintzeekin negozio rik es leloa, Usteoterabiko Daviela, eh aylarra 90reko grebarri jarraipena eginez. Eta bueno, guk bai horregaz bate egingo dugu baina gure berezitazunarekin. Guk lema aldatuko dugu, bai, iaz, lema izan zen benon bizitzak erdigunera, mm -hmm. eta, bueno, hori zalata egin gendun alako mural bat, lian eke herria mural bat, eta kriston arrakazta izan zeuen, eta lemazan zaintzen kultura eraldatu. Orduen, Gure elema aurta hori izango da, zaintzen kultura aldarrikatu. Mm -hmm. Eta elema horrenpean pean, ba, aldarri dezberdinak batu duguz, ba, egon garen emakume e, feminista talde guztiekin, ez? eta e, badaukabatamen zerren datutak. Eta esango dut utzera, ba, eh, lelengo bizitza duina erdigunean jarriko duen sistema baten bierra aldarrikatzen dugu, ez? Emakume langile txat, deno denopadikara langile, baina batezbe emakume arrastatuentzat, eh, gure erdi zen beintzet egorralgo baitaukate, bai, ez bizitza, bai lan egiteko eta eta sare falta horregatik. E, gero, bezalde batetik lehen lenaipatu doran bezala, ba indarkeria matxizaren kontrako aldarria aingo dugu. Gizonak interpelatuz eta eta gero, ba, e, Bermeoko eh udalaribe bai aingo dotxagu eh aldarri, ezta? Urteazko dana magu berdintasun zaila lortzeko borrokan eta lortu dugu bai aurre aurrekontua teknikari e, teknikaria zerbitzu berdinak egotie, baina orain nahi duguna da, e, behin horrek eukin gero, kalitatezko zerbitzuak izatea ez. Eta hori da, beste aldarrietako bat. E, gero, ba, saldikakontzerberako komiteko e, a, e, aldarria, lehen aipatu patu dutzu edana bi urte dara mielako, e, zera, e, ertean, e, emakume pension, e, pensionistena. Pentsio duinagatik borrokan dabizenak, eta bukatzeko ba, palestinarekin bat e, gaudela nahi dugu adierazi, Israelen okupazio eta jenezidio hori izalatzen dugulako. Uh -huh. Horrek izango direk itxogora bera eguneko aldarrizek. Eta uh -huh. bukatzeko leire, mugimendu feministaren lehentasun eh, barkatu zaikatzerik edo adierazterik eh, badagozakita uznarketa hori egin eh, zuen taldean bertan, eh balai eh bueno Jakinela eh u e, feminista ba, eh marreko eh grebatik herrisetan eta ba, zaintza komiteak sortu dabizela eh udalekin batera zaintza mailak sortzen da dabizela herriak akordi, akordio batzuk lortzeko baina gu herri e, mailan gure herrian er, nahiko urrun gaus horretatik orduan eh ba gizigora bera len aipatu dotzuedan e, moduan E, gure lehentasunak ba, e, erasoak dira erasoak gertatzen direnak eta, eta, eta zelan heldu hoiei, eh, ez? E, gero udalari e, kalitate zerbitua eskaintzea, ba bai indarkeriaren aurtak protokoloa zehaztea, e, kolektibo kolektibos aurgarrien egoera aztertzea herrian eta gero hau aztertuta planak edo eskuartziek seaztuti Eh, eskuntzan eh, eskideta eta pedagogia feminista zartzea ez eskoldetan makarriko, badeko, badekogu eskola eta epaz gain, eh, nautika ikasketak egiteko institutoa ez, gegingoa gizon dena, eta hor gertatzen dira oso egoera violentuak, eta bueno, ba, horrege eskuartzea eh, osasuna E, kirola izi aldiara kultura e, eta, bueno, e, itxaso kultura, zelan e, kostako ribadan, ba, itxasoko kulturari ere bai, buelta feminista bat emotea. Mm -hmm. Barakigu adibidez, e, hemen enpresa batzuk estabiesela emakumie kontratetan, dino, e, nahi ez nahi zaudabiela e, ordaindu emakunde multa e, emakumea kontratatzea baino, ez? E, ekarrik alditzakeen arasoak e, ekiditzeko asmoz ba hori izugarrizkoa irutxeakuta eta, bueno, ba horreri bueltatzu bat emotea. Eta gero zehlan ez, ba e, instituzioek hartzen dabie dabiesen, e, edo apropietan dabiesen, e, e, bueno, aldarri zen eta kontzeptu ez, ba alduntzea dibidez ez, ba, esatea e, kontuz. E, bakoitzak bere tokian, bakoitzak bere lanak eta eta apropia zinioa, ziduzurik eta horretaz, ba, eh, a porzueta horreria aurre itzie mm -hmm. eta gizigola berena ba ba hori da eskalerriko mugimendu feministaga ba bat egingo dugu eta joango gara e, baito paketetarara eta bertan egongo gara baina bueno guk beti argi euki dugu gure herriko realitatea ba desberdina dela gainera bermeotik ez pasatgen edo bernioras a todos edo edo edo ez edo ez era pasatgen ametik orduen Ba hori, ba egokitzen gara, geure realitatera. Uh -huh. Ba eskerrik asko leire, oso, bueno, oso esperientza polita eta interesgarria, ezkerpen interesgarria, que bueno, nipen txat gauza asko apuntatu ito, temen dikorria, nazake, <risa> ezkerrik asko, eta espero ba, gula ataregotea berriz ere gurekin. Bai, kalietan dupeko gara. Bai, agur, agur. Buzi guat, agur. Genofa, beroko hiriko gurean berriz ere Genofa jarraitu du Ipar Euskal Herriko eta Frantziako mugimendu feministaren marzoa sortxirako antolatutako ekintzak eta horren berri ematen du argian burututako lanaen bidez arrastion, Genofa Baina, txalduan turi Bizitzeko negoziorik ez, da aurtenko Euskal Herriko mugimendu feministaren leloa, zaintzen gaiarekin, ez du lotuta. E, Azarako Itamarreko grebat gerostik, ez du inguru propio ez da, zein da ipar Euskal Herria eta Frantzian borrok agune feminista nagusiak? Bai, beraz aurten uh, lehen aldikot Estatu mailan, eta beraz Euskal Herrian, ehingo dute greba feminista. <coughs> Lehen aldia da, aritu dira hori antolatzen eta orduan uh, duela urte batzuk egu euskal izan zen bezala. Eingo da, beraz, lan uh, ordainduan greba, uh, lan ege produktiboan, zaintzan eta kontsumuan ere bai. Hori antolatzen aritu da koordinazio feminist taldea, hori 2000 eta hogeian sortu zuten peixkabat frantzia mailako talde feminista guztien arteko ba, koordinazio guztia edo. Eta horretan aritu gira, eta badute langile sindikatuen babesare, sindikatu guztien babesa, berazpentsa daiteke gireba jahaitua de izanen dela edo behintzata jende pixka bat notuko dela. Uh -huh. Dakizunez, aurrera pasu komunikatibo batzuk somatu ditu mugimendu feministak euskal er, e, eragundeen aldetik. Zelan lotzen duzu hori iparraldeko feministen agendak? Sein txutira zuen marzoa ekintza programa? Marzoa sortzirako ekintza programa, sortzirako ekintza programa ba, izango da manifestazio bat Baionan hori pizouna guusia hori izamen da mugimendu feministako talde ez begine egtzen dute I euskalian badira hainbat uh, talde eta orduan oh, denek baterera osatu dute aldakappen mulzo bat nahiko zabala eh, eraso sexisten bukaera berdintasuna lanaren ahloan lanaren espajuan, askartasuna bere identitatea modu asken bizitzeko aldahia, olako aldahikapen multzo zabala osatu dute denen artean, eta hor duan orientzunarazteko bai honan erkartuko dira, eta hor gain beste egibatzuetan ere badira itzordu batzuk, eta eta itaiak ere bere aldetik mm -hmm. deitu du itzordu batetara. Hortzun Eta zaintza saratago doa mende leloa azken urtetan egindako lanari jarraituz. Nonbait emakumea dimentsio orotan bairatzen dugun desberdintasuna eta diskriminazioa azeleratuz ez? E, nola baite, bilgune feministak berak dioen bezala, ez da? Bai, hori... E, bai, ego Euskal Egean ordo, nik urkuna gotik segitu dut, baina bai, aurten lema hori da, gure bizitzekin negozio horik ez eta azuke janduzun bezala bai ideia da o badakigu azkena azken hilabeteetan azken ibili e, e, ditela greba feminista eta baduela uraia ebe pare bat ari direla zaintza sistema publiko eta komunitarioarenan proposamena lantzen eta plazaratzen eta e, ebe, aldiuntan ere Aldagi hori aterako utekarikara baina urukorkiago Zabalago joko dute ere, azken finean uh, negozioaren uh, logika, logika, mezkantilista, kapitalista ez delako bakajika zaintzaren espahuari mugatzen, oroko jagoa da, inkusten dugu badela nik ez dakit uh, ezkuntzan, badela etxe bizitzen ahloan, uh, badela osasunean, badela elikagaian, laborantzan, deraz azken finean... Oroko jada logika mezkantilista, kapitalista hori, eta eta bere zabaltasunean salatuko dute martsoak zortikari feministek. Mm -hmm. Ta bukatzeko jenofa, txerritartasun legearen gaineko neurriak eskatzen dira ere, zein ere mutan, ze Bai, hori ere eskatzen da, hori da alde zein fitel Logpen bata, hori eh, espainako estatu mailan, baina baita ere fratziako estatu mailan, bat ditugu lege bortitzak eta barterzaileak eta ajasistak eta zaintza sistema publiko komunitadioaren proposamenean, eta laburrean lohtu behareko pausoetan bada atzegitak tasunde eh, kentzea. Mm -hmm. Eta oraindik hori ez talortua, eta hori entzunaraziko dute beste behin kajikatik. Zeren barakigu hor kritikatuko dute ere, txala dute nola zeinketen aldeko euskalitunan ba nola feministak, mugimendu feministak proposatzen duena ezten kontutan hartu, nola prozesuan ez diren ere kontuan hartuak, ez dira elkahizketarako deituak izan, eta hori mugimendu feministak gogorki salatzen du. Eta hor, aurkeztu behir duten uh, propos, itun proposanen horretan, ez da geri atzegitartasun legaren uh, bukaerarik, ez da gari logika, privatizazioen logikaren bukaerarik, eta orduan duan neugioiek dira bai bai bere ala lortu beharrekoak, mm -hmm. bat zuprekaritate eta eta ba, esportazio handian bizitirelako, eta hor duan hori uh, izan enda beste beina. Lehen lehura eramanen dutena, aldagik apena, bai ego legian, eta bai page euskal legian ere eginen da, mauri, elkartasuna plazaratuko da, mauri, paper gabe ahi begira, eta, eta ara, mm, gurera etortzen etoktzen direnei begira, ala papergabe eta mi jante ahi begira, izanen da egun bat. Horritzeren interseksionalitatetik eramaten da bohoka ipageuska legian ere, eta beraz, eh, zentzu oktara, ba, eganga bedoa, horrit, ba papergabeak, eta gurera iristen direnen egoera ez dela gurearen einekoa, eta beraz, badela elkartasunetik ere haiena mm -hmm. salatzeko eta ezaguterazteko behaja, eta alden neugian haiekin. noskik bai, darra, handia e, lortzen ari ari deiori ere bai, eta bueno, sorientzoko, eskerrik asko, je, no? familia eskerberriz ere, gure deiarri erantzotearen, eta espero pues, lagteru vueltatzea aurera. Ongida, mila eskerfuei. eskerrik asko, agur. llenarte will be jormirro surispilua izango naiz aurriten eh eh gero gaur eh, gure Lantaldeko kidea eh, greba izan du eh Tal beste kideak baita ere, greban izan gara gaur. <risa> <risa> greba eguna dugu gaur e, Euskal Herriko Unibertsitateko e, irakaslegoak, e, baina bueno, Eki Etxeberria, bera e, ba eh HUko prekarioen koordinadorako kidea da, ba e, ez dakiz badakizuen edo ez, baina bueno, azken urteetan asko asko prekarizatuta da irakasle ordezkoen egoera, eh soldata, jeitiera nabarmenak egon dira. Eta hori bueno, ba, izalatzeko ba, sindikatu desberdinen arteko mobilizazio dinamika luze bat egon da e, e, Urriaren amaikan egon zan e, lehenengo greba egun bat eta bueno, ba, gaur e, izan da bigarren greba eguna Eta horren, ingurua, horren inguruko valorazioa egiteko ba, bueno, ba, ba, ekik, e, E, lana ekonomiako kideak eta sindikal agendako ardura duna dakizuen ez ba, ba, ba gaur mobilizazio e, gunan jota zui bizara e, zela joan da gaurko gure baeki e, goizeko kampuseko blokeo oso dike aurrera zela, zela joan da guna Ba bueno, nahi kondo, azken finean eh, kontuen hartu behar da ba, unibertsitateko el, langilleria ba, mobilizatzeko zaia den eh... Ba, kolektibo bat dela, e, gesurra dirudin arren, eta, bueno, ba, lortu dugu askenean, ba, goizeko sortziretan, ba, talde txo bate batzea lehioako kampusean, baita, bueno, dira ere donostiako eta gazteizeko kampusetan ere beste talde batzuk, Eta bueno, beintsak lortu dugu aurrekoan egin e, egitera eusartu ezginen eta izan zen ba batutako taldetxorri banatzea eta leihoako sarrera ezberdinak e, ba blokeatze, ez eta horriari esker ba lortu dugu beintsat denboraldi batez beintsat ba, jendea e, berandoago heltzea, eh, e, eta ordenba e, jende egotea campus barruan egia da, ba, ikasle asko etorri dira eh ba ez da gaitik e, baina bueno e, ba, e, azken finan lortu dugu apur bat ba e, jak, jende, jaki, jendari jendari jakinarastea ba, greba egon bada baseguela eh deituta eta hori bueno, ba, mai gainean jartzen eta gero zela jarraituta da eguna e, mobilizazio mobilisazio oro bai gero ba bueno hiriburu e, aterritan ez berdinetan ba, leku ez batu gara egu konkretuki ba, egon gara Amaika herdietan eh Euskojolaritzaren egoitzaren hezkuntza sailaren egoitzaren aurrean Granvian dagoena eta ba, bueno eh, aurrekoan kontzentrazio egin genuen oraingoan ba manifestazio egin dugu Moyo araño eta hor ba nekopolite esanda adiez garbitzaileen eh eh gre, greban zeuden eh, garbitzaileekin ba gurutzatzea eta hor ba, bueno eh, elkarri Ba, borrogan jarraitzeko eta animoak eman dizkiogu Eta hor ba, jarraitu dugu bakoitza bere bidea Eta horra bueno, ba, amaitu da bentsat mobilizazioa E bueno, atxeuko lab Ezeila, eh, Zetaela Izan dira grebaren deia dehiaren parte, ehatzeu prekarioen koordinadora baitere. <coughs> eta, bueno, naiz, eta aldarrikapen horoko horrak egon, e, e, ordezkoen e, egoera izan da, apurtxu bet e, lehelde erroela ekarri dana ez. Entsundugu, sortxireun euroko soldatak kobratzen ditu zuela, e, partxial izatu direla lanak eta eta ikerketarako denborak endu da, eta, bueno, ba, emonten behu, jendeak dekon Irudia uniberzidadekoa, ba, asko kaskartu dala, bat be, irakasle gaztean artean ez. Bai, justo irudianik esankonek izartean, oraindik ez dela e, neikoak askartu, esan nahi dut, ba, jentak uste duelako unibertsia dela ez daki zer, dekoelako oso idealizatuta, eta oindela azte batzuk aterazen soziometron ba, e, eaen geien baloratuta zegoen instituzioa zela. Eta bueno, ba, gure ikuspegitik ba, salantzak sortzen zaizkigu, ez? Balorazio horredan zer, zer delata, eta azkenean Kontuen hartu bar dugu, ba bueno, Orokorrean eh unibertsitatea ba dekadentzean e, dagoela murgiltuta, eh finantziazioa e, oso bajua delako, uneko 0,4 eta eskatzen dute uneko 1eko izatea, erosalmena ei uneko 20, uneko 30 inguru gehitzi da, eskuntza es unibertsitarioaren baina nabarmen bajuaagoa da. E, bueno, gero jubilazioak eta hor zeuden akordio batzuk bertan bera utzi dira, Gausas, eh orokorrean baldintzak asko kaskartzen ari dira e, unibertsitatean eta ba bueno, hor e, apur bat aktibatu gaituena edo bentzat prekarioen koordinadoratik eta horri gara ba, sindikatuei ba, apur bat e, bultzatzen eh mobilizazio ziklobat martxan jartzeko izan da ordezkoen eh e, lan baldintzetan egon den asken aldaketa, ez? Bueno, sai ezto apur bate de laburbiltzen sein izan den aldaketa hau, baina orokorrean E, ordezkoen artean, lehen bi kolektibo zeuden, ez? E, os, lanaldi osoan zeudenak, eta orduan, bi euroko soldatako berratzen zituztenak eta gero e, la, e, lanaldi partzialean zeudenak eta hauek lanaldi partzialean, aspalditik zeudenak ba, oso lanaldi murritza e, aitortzen zitzaien euneko geitala edo euneko geitamarreko lanaldia eta nahi, eta praktikan, ba, asko ere e, lan ordu gehiago sartu azkenan ba, euren soldatak zer euro ingurukoak ziren Zer gertatu da e, 2008a iruko udaberrian ba, onartutako Unibertsitate Sistemaren lege organiko berriarekin e, lehen haipatut, ez? lanaldi osokoak zeudela eta lanaldi partzeleko. Horain ba, guztiak dira lanaldi partzelekoak eta orduan, ba orain ez dago modurik 2000 euro kobratzeko e, ordezko izan da eta horren ordez, ba, geien kobratu daitekena dira sortzion da berrogeita 6 euro oinarrizko soldata. Ez? Orduan, ba, orde esko moduan, sortzi duen da berrogeita zei eurorekin, ba, e, oso baldintza prekarioak dira, e, guk gure be, gastuak eta bizi modua aurrera eraman behar dugu, e, gastu oso ezberdinak, eta orduan, horrekin, ba, bueno, e, ba, dugu aurrera egin alde batetik, baina gero baita ere, nik nire konukaz pinbarretu ez da, enbeste e, kontua gure viktimista moduan, ez? Biktima edo gure arazo pertsonalak orre e, zeiatzea e, jendeak keskatzen gugaitik baizik eta honek ere eragina duela e, e, ikasleek jasotzen duten irakaskuntza irakaskuntzaren kalitatean ez, azkenean oso lata horrekin e, motivazioa oso txikia da klasak emoteko orduan horrek eragina du ba, ikasleek jasotzen duen irakaskuntza kalitatean eta hori horrela ba, da ez nahitan eskoa e, eta gero gainera horre gainera Baita ere, E.P. Luceago maia... E.P. Luceago o sea, ari begira... Eragina du ere, bueno, e, unibertsitatetik sortzen den ezagutsa da zentifikoan ere. Ozea, ezagutsa zentifikoak erota txarragoa da, eskazagoa da edo murritzagoa. Eta horrek ere, ba, bueno, E.P. Luceera nahi badu dugu pentsatu, zein den gizarte obe bat nahi dugula, behar behal da, gizarte prestatu bat. E, gizarte gerota eta bat eta ignoranteago bat, ez? Eta horretarako gakoetako bat ez dut izango bakarra, baina gakoetako bat da unibertsitate sistema potente bat izatea eta ikerkuntza eta ezagutza zientifikoak bultzatzea aliketa gien, ez? Eta hori da, gure ustez, e, unibertsitatetik e, bultzatzen ez zena, eta urduan ba, apur bat egrebanoen bitartez ere ba, e, ba berriro lortu nahi izan duguna. Bai, e, baina ber eh aipatzen dosun eh eskuntzaren kalitatetik eta ikerkuntzaren kalitatetik ara dago, eh aipatu ber da baita ere. Ya, Euskal Sistema Universitate sistema no? Iuro gara irakasleak e, Uniibertsiadean e, badeko leiakortasun nahiko falta ez. Eez dugu espainolekin leiatzen eta badakogu ba, ez de kogu Espainan edo Frantzian edo Europako beste dagoen leiakortasun baldintsa bardinak, baina talentoa erreteniteko hau da ja horrelako soldata haain eskasekin saia izango da baita lortzea irakaslea izan nahi duten jendea eta baita bigarren faktoea baitare norral da. Et, gradua masterra doktoreta egin eta gero 800 eurogatik lan egin eta sortzen ari dana baita, ez da bakarrik uzkal efektua, baizik eta Europasoan ikustenan ikusten dan, eh, irakaslego eta ikertxe bat ez bi irakaslegoaren aburgeza mendua, eta horrean klase batetik, Klasik. norregon alda zaspireun euro, sortxireun euro kobratzen bi urte hiru urte la urte, ba. Egoera eh, latxenetan ez dagoen klase sektoreak ja, ez mm -hmm. Bai hori, mm -hmm. justo apuntatu eta nuen, baina bueno, aurrera erraitu dut eta aztu zeitu ezatea, baina ba, hori, eh, azkenean, Horeintxe bertan arazoak egoten ari dira, ba, ordezkoak lortzeko, ez? Azken finean, unibertsitatean sartzeko bide bat da, ordezka egiten aztea, eta horri ba, urte batzuk, ordezka egin eta gero, ba, ja, plaza lortza, ez? E, asko laburbilduz Eta, bueno, ba, egia da, ba, inguruan ikusten da, gero eta jende gehiago desmotibatuta, eta, ba, nahiago dute, ba, egonbarrean, e, unibertsitatean denbora galtzen, zolako, e, zolaten gaitik, ba, lan abiatzea bestetokietan, ez? Eta, dago Justo ni soziologian nago eta hor igual bageahau aguantatzen dugu ez, baina bad daude beste beste arlo batzuk, ba, enpresenaletik askoz ere e, lan eskaintitza hobeak dituztenak eta ba, jende guzti hori e, azken finan ba, ez e, potentzialki bat ezagut asko sortzeko eta transmititzeko gaitasuna duena, ba, joaten da enpresetara ez eta enpresetan ba, irabaziak e, pribatuak dira. Ez dira gizarte begira ez eta ordoan ba hor. Ba, bueno, e, bai, e, guztiz gara doz. Eta gero klase kuspegia saldo ere. Eta bueno, eki, bukatzeko grebak e, patroien aurka egiten dira, eta errektoretsa da patroia e, universidadean, gaur Mexikoan egonda errektorea, baina, e, bueno, e, alde batean e, aurreko greba e, egin e, eginda universidadeko irakaslegoan, urriaren hamaikan, e, ze, zeintxuk dira, alde batetik, zeintxuk dira, errektoretsari egindako lusa, e, aldarrikapenak, eta mugitu da e, apurtxu bete gatazka eta negoziazioa e, au, azken hilabetetan eta bueno, urrengo asteetan edo zein da aur, aurreikuspena Bai, ze aski errektoretzari eskatzen zailena da legearen beste e, interpretazio bat egiteko Azken finean guk salatu duguna da bera, egiten duela e, legearen losu atera berri den e, interpretazio murritza e, eta interesatua e, Azken finean or, e, jartzen da dago laurogei garren artikuloa famatu egin dena inguruan esaten duena e, ordezko ez bakarrik irakaskuntzaren ordezkoak garela, ez dugula zertan ikerkuntzarik egin behar, ez. Eez hori zaigula ikerkuntza e, ordaindu behar, baina e, eta hori da e, rektoreak ikusi nahi ez duena. Edo e, e, ez daki ezna ez duena, ez duena bat egiten da hor jartzen du ez hori ikerkuntza... Ordaindu behar e, baina bai ordea ordeindu behar zaigula irak, e, irakaskuntza e, lotura zuzena badu e, egiten dugun ikerkuntzarekin hau da ikerkuntza irakaskuntzarekin lotuta baldin badago orduan bai ordua ordeindu beharko guke e, e, ikerkuntza ez eta hori ba es, e, esaldi hori ba, badirudi desagertu dela e, errektoretzaren e, e, ikuspegitik ez baina bueno, dena den iku, bai ikusi dugu aldaketa bat, dibidez iraiean eta otzaia zirean, E esaten zuen eta errektorak berak esan zuen gure kolektiboa existitzen ez hau da, e, ordezkoak existitzen ez ginela, ez dakizagaitik esan zuen hori, hori jendak oso ikusi zuen. Eta orain, eh ba aldaketa bat, adibidez, errektoreak hori e, izatetik ba, e, ordezkoen arazoa unibertsitateen estatu idazkaritzan mai gainera txerara pasatuta da, ez eta hori albi, albizetan e, jarri du. Orduan ikusten dugu e, jarrera aldaketa bat. Eta gero, bueno, egia da, Eusko Lege Biltzarrean, e, biltza ba, Unibertsitate planean e, UPVH uri kontratazio eta ikerketa estrategia propio lantzeko eskatu saiola, Unibertsitate publikoak gerora sortutako aldi baterako ordezkapeni erantzuteko gaitasunan bermatuko duena, hau da, e, ardura hori e, e, kontratazio eta ikerketa estrategia propioa garatzeko, ba, e, BTVR-ra eskartzen e, zailo Unibertsitateari, Eta, bueno, e, rektoretzak eskaintza bat egin du esanez, ba, Epe e, Ertain Luzera e, plaza gehiago sortuko dituela. Horrere, pues, ikusten dugu asmo bat, ba, egiteko konpontzen, arazoa konpontzen ari dila moduan, baina ez da inondikin joan neiko, az, ordezkoak beti egongo dira, eta balintza horiek dira konpontu bardirenak. Eta, bueno, e, or, ba, iberdan... Hori horiek izan dira egon diren aldaketak, baina ez dira na, inondik inora nahikoak eta horregatik ba, greba noekin ere, negunen gehiago presenatu eta apur bat gehiago exegitu azken ean univertsitazio sistema salbatu nolabait, e, salbatu nahi bat dugu beharrezkoa ba, dalako, ereduari, buelta ematea guztiz ez? Eskerrik asko eki, eta bueno, ba, animo borrokan, eta mm -hmm. ja, ja, jarraituko dugu honen inguruan informatzen Zuei Esker esker aukabiltada Lanaren ekonomia. Kutsadura informatiboari aurre eginez, ekonomia gaiak jorratzen eta ulertarazten duen zaioa. Bilbo Bilboirria irratia, hor dago eta argia elkarlanean. Lanaren munduko analizia. Lagutak legan, abentzakegan, iskinan bertan, ustabildu, ta berriz vuelta. Bueno, bueno, bueno, eta jausungintza, o sea, eskuntza, udaletxeak eta euskal sektore Público osoan, deituta dago greba, eh eh datorren martitzenerako, martxoaren 12erako, eh eh horretarako, eh gaur Bilboiria mikroetan dekogu komisionen sobrera irakaskuntzako, irakaskuntziko, barkatu irakaskuntzako eh arduraduna Sonia Aldabe, eh alcalde de Sonia Arratza leo nion Bueno, em, Ela Lab, Komisiones Obreras Esteilas eta SK Sindikatuek Deitzen duzu emartitzenean sektore publiko kolangila grebara Lehenengo, aldera, ze eh, lan doa sindikal berria? Bueno, ez berria, eh? Ja, izan genuen horrian eh, eh, egin genitun Horrian eh, tabenduan egin eh, genitun manifestazioan Eta ere bak, eta, reba, eta o sea, ez, da, ez da berria ba, ia da E, momentu honetan e, sortu den mobilizazio bat izan dela. Eta zergatik, ba, bueno, urtea dara matzagu, ja e, administrazorekin negoziozio serioa eta reala izan gabe. E, 2008-etik ez dugu sinatu akordio horokororen bat, sinatu e, ditu ba, gauzatxo so txikiak, Eta, eta garrantzirik ez dutenak. Eta horrek azkenean e, langileen lanbaldintzak okertzen ari da eta gainera zikure sindikatuen gure lana egero eta zaila egitezaitu. Orduan, ba, uste dugu ba, elkarrekin e, ba, lana egiteko eta bateratua e, izateko unea izan dela eta e, eta horretan gode. Hau da, gu deitzen dugu e, irugarren eguna, elkarrekin deitu dugu irugarren eguna grebara, eta uste dugu bidea ho izango dela aziera eta ikusi genitun ba beste diegun grebak egin eta gero ba administrazioak zertxo zerbait multozala ordan uste dugu ba ba ho izan behar da bidea haiek ez dutelako beste, beste modurik e, mogitzen, eta eta un mugimendua behar dugu gure gure lan egiteko eta batez ere e, langileen baldintza koneztuko Bueno, baina, gauzuan hitza dela, sektore publikoa, baina, bueno, e, greba batera toa da, eh? Se, e, euskal sektore publikoaren egunta berrogitamar milla langi ingururako, baina, egun daoela bezze egun milla, buelta baita, azpi kontratetan, egun, e, horkorrean bueno, edo ez dakitzen txudien aldarrikapen horkorra, kedo hildo nagusia, que jorratu nahi dituzu enak, e, greba egun honetan ba, bitu, ba so, hori egin dugu elkartu dugu e, denen e, karrekin ditugunak eta nik usteo zaizaz pior ditugula. Alde batetut nahi ditugu, ba hori e, narte izan ditugu mugak hemen gure baldintzaren negusatzeko horiek bukatu nahi ditugu eta gainere ikusi genuen ba, eborandate politikoa dagoenean hori lortzen dala. Orduan uste dugu hortan or e, jarretu behar dugulanean e, benetan hemen gure baldintzak dugu e, eh ongole valentzia buruz hitze egiteko. Besteletikan e, gure soldata igoera ba, e, eskatzen dugu orain 110 arraigo eta beste e, zorra ditugunak beste gehi, e, beste eguneko amarra ba, zorra hori e, onartu behar dela eta begiratu behar dugu eta dastu behar dira moduak hoe berrezkuratzeko. Berta letizkan uste dugu enplegu e, publikoa sortu eta egonkortu behar dala. Orain, e, e, Europatik jatorren e, e, normak eta lortu ditugu hemen egonkortze prozesua bat e, martxan jarri dala eta sopozitzen da horrekin, ba, egonkortuko dala pizkat, o sea, e, daukagun e, enplegoetatik e, pizkat lortuko dula, baina augurioztetan, oainik aso gertiko da, Egon kortu gabe, eta hortan lan egin behar dugu. Beste erdetikan gure empleoak publikoa indartu behar dugu la, privatizazioak mukatu behar dira, eta privatizazio, privatizazio dena uste dugu publikatu, dugu publikatu behar dugu la berriro, eta horretarako planak eh, adostu behar dugu, hori ondo egiteko, eta gure publikoa zanak berri publikoa izateko. Gero le, oso garantitua guretzako baita dira lan kardak behar direla, osasuna bermatzeko. Batez ere, e, gaur egun dauskagun arazo zikoziozti Hortan begiratu behar dugu gure eta gehiago zama e, daukagun gure gainean eta, eta hortan e, lan du behar dugu eta horretarako planak adostu behar ditugu eta ba, bukatzeko esango nintzen bidau garrantzitsuak ale batetik politika feministak behar ditugula, benetan emakumeen baldintzak e, odetzeko eta berditasun planak errealak izateko, eta bestetik e, administrazioaketan lehangiak euskaratzeko, baina hortan behar ditugu benetako planak e, lan osoa eta biruntza ma osoa Langileen Bizkarria ez izateko azkenean administrazioak bere ardura badu, baina urteak ordeak daramatza langileen gainean hori guztia botatzen Ta uste dugu le planak ondo eginak hori lortuko edo nuke aurreratea ba, zen eta benetan, e, langilei e, sama hor izan gabe lortuko logula. Bueno, Sonia, badakigu osasun eta eskuntza dira Euskal autogobernuaren ba, bia tal nagusiak ez, bien gatazka sakonak, dausidekiak, peneu politika neoliberala privatazaitxailea dalata. Zein da osakide txan e, bueno, borroka hildo nagusia greba honetarako? Jo, bat, greba honetan dara matzateaiek urteak eta urteak izan e, deguna, lehen eplegua egun kortzeko. Lehen dugunean esan ziguten e, osakide txan 8.000 pertsuna odioen gonkortu gabe hori, da izugarrizko jendetza aldatzen ari dala, ez, ez, ez daki lan duen izango den bere lana e, e, urrengo irabetean, ta horrela ez zindalanek egin. Eta besta atletikan ikusten ariak gero eta zektore gero eta, eta e, e, osakidea zatik zatik egin jagu ateratzen ari dala e, publiko horain ari didez, egipuzko aldean, etxun dugu, ba, psikologiarekin daukantzer ikusi guztia, omekin eta, baiak ja, zukotetak zu egiten ari diren, laia ja, privatizatu dutela, eta lehen lanean zegoela, kendu dute eta orain, privatua izango da. Horri ezin dugu, nartu, badoko, profesionalak oso onak, oso prestatuak gainera, gu, e, guztian diruarekin prestatuak lan hori egiteko, ezin dugu, dirua hori erabili, de este batido muy lanzamauri hemático Bueno, eta zure arroara pasatu, Sonia, zu eskuntza ardura duna izan da sindikatuan badak egu eskuntza beste fronte nagusia dela bai grebarako eta bai azken hilabetetan pilpillan egon en gaia, engaia PNV eta EH Bildu nartean ba, bultxatu da ikastola eta ikastetxe aldeko legea eta onartu berri da ba, esputxuret bere itumpentxe unibertsala eta bueno, ba, ez dakitzein da, garai electoral honetan ba, komisione sobrera ziraka eskuntza gemandako kontxigna edo indako hausnarketa Bueno, ba, erakaz, komisiones erakazkuntza lege honen berri izan genuenetik e, lanean egon gara. E, benetako eskola publikoaren alde legea izateko. Arziera lanean egon ginen baldaketa ba, guk uste genuen aldaketa guztiak egiteko, baina argi izan dugu e, ez dela horrela izango. Eta gure apartazio guztiak ez dela kontutan izan. Eta lehori ez da izango e, eskola publikoaren alde orduan kontra jarregea, batez ere, ba guztionzak eltzeko el guri sistema publikoa indartu behar begula, eta legei berri e, honek egin dugun e. dugu, nartzen. Ondo, bueno, eta, eta bukatzeko, Sonia, e, ez dakit apurtxu bete, e, badakite e, agendas e, em, zabale egongo dela, pero apurtxu bete zeina marxoaren amabioneta, martitzen ba basindikatuen ekintxa programa, edo apurtxu bete deialdin agusiak. Ba, bi momentu orokorra ditu e, azieran goizeko zazpi terdietan egongo geha ba, lan zentruetan langilei guztiei ba, gure arrazoiak azaltzeko eta ba, zerbait lortu nahi bali madugu denen batatzuna garrantzia dela eta hori argi izateko, hori lan, lan zentruetan egongo geha eta gero hamaik e, aterrietan izango ditugu manifestatziuak Me, izango dira donostian bilbonetagazte izan donostian bule barratik bule barrera izango da Bil udaletxetik er 85 horas juo da eta gazteiz e, partezetik biezen genlan gara. Eta hor elkartu nahi dugu, ba publikoko lan egiten duten guztiok, ba, benetan administraziorezateko horrela ezin direla gauzak egin. Denokooso haserreg gaude baina zerrean gerxean geratzen baldin inaria ez du esertarako balio. Eta dugu prozesuhau luzatu naiz.kin esan ni diogu benetan hau da nahi duguna eta aldaketak egon behar direla eta hori izateko momentua, Amaia ni sagorra. Bueno, Basque Ezkerrasko Sonia Aldabe, Komisione Sobreras Irakaskuntzako arduraduna, ba be eskermile berriz ere lanaen ekonomian galdereei erantzutegaitik. Urrengo batera arte. Zuei eskerrik asko beterago, obaia bueno, heldu da lanaren ekonomiareko ekonomia saioko ekonomia e, amaiera e, eskerrik asko e, ba, parte hartu duten guztiei bai Leira Sensusuri eta Noa Beroko Irigoineri baita Sonia Aldaberi eta ba bueno oratu urren bihaste barrua hemen E bitartean ba e, podcasta egongo da entzungai e, bilbo bilboiria webgunean eta ba bueno ba, arte